Чому в такому стані він викликав несприйняття? Було в ньому щось неприродне і диявольське, і я гостро відчував зловісний сенс переміни, бо щойно чув усю його маячню. Цей чоловік, а я з самого дитинства дуже добре знав Едварда Пікмана Дербі, був незнайомцем, прибульцем з незвіданої чорної безодні. Він сидів мовчки, допоки ми знову не опинились на неосвітленій ділянці дороги. А коли заговорив, його голос здався мені незнайомим. Він видавався глибшим, твердішим і рішучішим. Навіть акцент і вимова змінилися. У тім голосі було щось неясне і тривожне. Але що саме, я не міг розпізнати. Здається, у його звучанні... Я вловив непідробно стриману іронію, не ту побіжну і безглуздо зарозумілу псевдоіронію молодих розумників, яку дербі запозичив у студентському середовищі якусь загрозливу, приземлену, всеохопну і зловмисну. Я був дуже здивований тим, як швидко він відновив самовладання після нападу та панічного потякання. «Будь ласка, забудь цю істерику», – сказав він. «Ти ж знаєш, в якому я стані, і, сподіваюся, вибачиш мені. Певна річ, я страшенно вдячний, що ти погодився підвести мене додому, але осі тіні санітниці, що я нагородив про свою дружину, забудь. Забудь геть усе. І не таке трапляється, коли надто захопишся дослідженнями у подібній сфері». «Моїй філософії не бракує невизначених концепцій, і коли мозок перевтомлюється, народжуються різноманітні чудасії. Треба перепочити від усього цього, і ти, мабуть, не бачитимеш мене якийсь час. Проте не покладай провину за це на оснату». «Звісно, наша подорож вийшла доволі дивною, але насправді все дуже просто пояснити». У північних лісах збереглися стародавні індіанські реліквії, священні камені і все таке, що мають велике значення для фольклору, і ми з оснатою їх досліджуємо. Пошуки були непрості, і, схоже, я трохи очманів. Коли повернуся додому, треба буде кого-небудь послати по мій автомобіль. Місяць спокою, і я цілком оклигаю. Не пригадую зараз, що саме я відповідав своєму супутникові, бо усі мої органи чуття волали, поруч чужий. Усвідомлення неосяжного, космічного жаху посилювалося щохвилини, аж поки і зрештою я не відчув маніакального прагнення якнайшвидше поставити крапку в нашій подорожі». Дербі не виявляв бажання передати мені кермо, і я навіть зрадів тому, на якій великій швидкості ми проминули Портсмут і Порт. На перехресті, де головна дорога йде повз Інсмут у глиб материка, я злякався, що мій водій може звернути на пустельну прибережну дорогу у ті кляті місця, але він того не зробив. Натомість промчав повз Іпсвіч та Раулі до Аркгема. Ми прибули до міста близько півночі і побачили, що у вікнах старого дому усе ще горить світло. Дербі вийшов з автомобіля, невтомно повторюючи слова вдячності, а я поїхав до дому і, залишившись на самоті, відчув дивну полегкість. Це була жахлива подорож, Тим більш жахлива, що я не міг пояснити причини свого страху, і тому не відчув жодного суму через слова Дербі про те, що якийсь час ми не будемо бачитися. Протягом двох наступних місяців місто повнилося чутками. Дербі дедалі частіше бачили надзвичайно збудженим – тоді, як осната майже не показувалася на очі навіть нечисленним відвідувачам, лише одного разу Едвард навідав мене, заїхав машиною оснати, яку таки доставили ізмену, аби забрати кілька книжок, що давав мені почитати. Він виглядав схвильованим, зайшов ненадовго і відбувся кількома формальними фразами. Було цілком очевидно, що він. Не налаштований говорити зі мною в такому стані, і навіть не завдав собі клопоту подати свій звичний сигнал. Три і два дзвінки у двері. Як і тоді в автомобілі, я відчув незрозумілий глибинний жах. І щойно він пішов, зітхнув із неприхованою полегкістю. У середині вересня Дербі кудись на тиждень зник і дехто з університетських декадентів, знанням справи, натякав на його зустріч із сумнозвісним керівником секти, який після видворення із Англії нещодавно облаштувався у Нью-Йорку. Я ж ніяк не міг забути нашої дивної поїздки із мену. Мене глибоко вразило перевтілення, свідком якого я став, і не раз ловив себе на думці, що намагаюся знайти бодай якесь пояснення і самій події і тому жаху, який вона у мене викликала. Ходили найнеймовірніші чутки про дивні ридання, які долинали із дому кроніншилдів. Голос начебто був жіночим, і молодь вважала, що плакала осната. Ридання чулися зрідка і часом переривалися, наче хтось... Їх силоміць придушував. точилися навіть розмови про можливість розслідування. Однак усі чутки розвіялися, коли одного дня Осната з'явилася у місті і почала весело та жваво щебетати зі своїми численними знайомими, вибачаючись за нещодавну відсутність і побіжно натякаючи на нервовий розлад та істерику, що сталося з її гостею із Бостона. Гості так ніхто й не бачив, однак поява Снати вмить поклала край усім пересудам, хоча справа заплуталася ще сильніше, хтось повідомив, що раз чи два чув із будинку вже чоловічі ридання. Одного вечора, в середині жовтня, я почув знайомі три та два дзвінки у двері. Я відчинив їх і, побачивши на сходах Едварда, одразу зрозумів, що переді мною стоїть той самий мій друг, якого я бачив востаннє у день нашої жахливої подорожі із Чесанкука. На його обличчі відбувалися бурхливі емоції, серед яких, схоже, переважали страх і тріумф. Коли я зачиняв за ним двері, він кинув переляканий погляд через плече. Незграбно крокуючи за мною до кабінету, він попросив налити трохи віскі, аби заспокоїти нерви. Мені страшенно кортіло про все його розпитати, але я вирішив дочекатися, поки він сам усе розповість. І нарешті він заговорив, тримким від хвилювання голосом. «Осната пішла, Дене. Вчора ввечері, коли служників уже не було». Ми довго говорили, і я узяв з неї обіцянку більше мене не мордувати. Звичайно, у мене були певні... певні окультні способи захисту, про які я ніколи тобі не розповідав. Їй довелося поступитися, але вона страшенно розлютилася, спакувала речі і поїхала до Нью-Йорка. Встигла на потяг до Бостона о 8.20. Тепер... Мабуть, тільки й буде розмов, що про неї, але цьому вже я не можу зарадити. Тобі краще нікому не казати, що між нами пробігла кішка. Просто кажи, що вона поїхала у тривалу наукову експедицію. Вона, мабуть, залишиться в якійсь із груп своїх сектантів, а потім, сподіваюся, поїде на захід і погодиться на розлучення. Хай там як, а я узяв із неї обіцянку триматися якнайдалі і дати мені спокій. Це було жахливо, Дене. Вона викрадала моє тіло, виганяла з нього мою душу, робила мене своїм в'язнем. Я ж не опирався і вдавав, що не проти цього, та все одно доводилось повсякчас бути насторожі. І я зміг у це як слід продумати, зберігаючи обережність, Бо вона не вміла читати моїх думок, принаймні не всі. Вона зрозуміла моє бажання повстати, але оскільки звикла вважати мене безпорадним, ніколи не думав, що зможу їй перемогти. Але я знаю кілька заклинань, і вони спрацювали. Дербі знову озирнувся і хильнув іще віскі. Уранці, коли повернулася та клята прислуга, я усіх розрахував. Їм це страшенно не сподобалося. Почались усілякі запитання, але зрештою вони пішли. Вони із нею одного тіста. Інсмуцька порода, не відрізниш. Сподіваюсь, тепер мені дадуть спокій. Але мені не дуже сподобалось, як вони сміялися, коли йшли геть. Тепер доведеться знову понаймати старих батькових слуг – і я хочу повернутися до нашого дому. Ти, Дене Либонь, вважаєш мене божевільним, але в історії Аргема можна знайти чимало речей на підтвердження того, про що я тобі вже розповідав, і про що збираюся розповісти. Ти бачив одне з моїх перевтілень в машині, коли я розповів тобі про оснату дорогою з Тоді вона заволоділа мною, вигнала мене з мого ж тіла. Останнє, що я пам'ятаю про нашу подорож, це як я набрався мужності розказати тобі, що вона за диявол. Саме тоді вона заволоділа мною, і за мить я опинився вдома, в бібліотеці, де мене зачинили ті кляті слуги в її сатанинському тілі, яке навіть людським не назвеш. Знаєш, «Це її ти віз, ту хижу вовчицю в моєму тілі. Гадаю, ти зміг відчути різницю!» Дербі замовк, а мене прийняв дрож. «Звісно ж, я відчув різницю, але чи міг я прийняти на віру настільки божевільне пояснення? Однак мій несамовитий гість продовжував виливати на мене свої дикі фантазії». І я був змушений рятуватися. Просто змушений, Дене. Вона заволоділа би мною навіки, у день усіх святих. Вони влаштовують шабаш десь за чесанкуком. І обряд жертвоприношення поставив би крапку в моєму житті. Вона б захопила мене назавжди, стала би мною. А я нею назавжди, занадто пізно. Моє тіло стало б її тілом назавжди, а вона б стала чоловіком, повноцінною людиною, як і прагнула. Я підозрюю, вона хотіла прибрати мене зі свого шляху, убити своє колишнє тіло разом зі мною в нім. Хай їй біс, як вона робила це раніше, як вона, він, воно робило це раніше. Тепер Обличчя Едварда було спотворене страшною гримасою. Він наблизив його впритул до мене і перейшов на шепіт. «Ти повинен знати, про що я натякав тобі тоді у машині. Вона ніяка не осната, а справжнісінький старий Ефраїм. Я це підозрював ще півтора роки тому, а тепер знаю напевне, її зраджує почерк». Коли вона не стежить за собою, іноді вона робить якийсь запис, достатньо таким самим почерком, як і в рукописах її батька, до останньої риски. А іноді каже таке, чого ніхто, крім старого Ефраїма, сказати не міг. Він обмінявся з нею тілом, коли відчув наближення смерті, бо вона була єдина, кого він зумів знайти – із належним складом розуму і доволі слабкою волею. Він заволодів її тілом назавжди, як і вона майже заволоділа моїм, а потім отруїв старе тіло, до якого її перемістив. Хіба ти не бачив десятки разів душу старого Ефраїма, що визирала із її диявольських очей і з моїх, коли вона контролювала моє тіло? Він шепотів і задихався, а тоді замовк хапаючи ротом повітря. Я мовчав. Після короткої паузи його голос зазвучав рівніше, а я тої миті думав, що цей випадок саме для божевільні. Проте я не маю його туди відсилати. Можливо, час і відсутність оснати йому допоможуть, але й без того було зрозуміло, що він більше ніколи не зануриться у каламутне болото окультизму. «Згодом я розповім більше, але зараз мені треба відпочити. Я розкажу про неймовірні страхіття, у які вона мене втягла, дещо про споконвічний жах, що дотепер чагає у найвіддаленіших закутках світу під наглядом жерців» які підтримують у ньому життя. Те, кому відомі про всесвіт такі речі, яких ніхто не повинен знати. І вони здатні робити таке, чого не повинен робити ніхто. Я загрузу цьому по самі вуха. Але з мене годі. Якби я був бібліотекарем у Міскатоніку, сьогодні ж би спалив клятий Некрономікон та усі інші подібні книжки. Але... Тепер їй мене не дістати. Треба тільки якнайшвидше вибратися з того проклятого будинку і оселитися вдома. Я впевнений, ти допоможеш мені, якщо знадобиться, що стосується її диявольських слуг, і якщо люди почнуть цікавитися зникненням оснати. Розумієш, я не можу повідомити, куди вона поїхала. До того ж, є такі групи дослідників... «Знаєш, певні культи, які можуть не зрозуміти нашого розриву. У декого із них дуже дивні погляди і методи. Я знаю, раптом щось трапиться, ти будеш поруч зі мною, навіть якщо я розкажу тобі страхітливі речі». Я залишив Едварда переночувати в одній із гостьових кімнат. І вранці він, схоже, заспокоївся. Ми обговорили з ним деталі його майбутнього переїзду до родового маєтку Дербі, і я сподівався, що він не гаятиме часу та змінить своє життя. Наступного вечора Едвард не прийшов, але надалі ми часто бачилися. Ми оминали малоприємні та дивні теми і обговорювали переважно майбутній ремонт у старому будинку Дербі та подорожі в якій Едвард збирався вирушити влітку зі мною та моїм сином. Ми майже не говорили про снату, адже я помічав, що ця тема була для нього особливо болючою. Певна річ, чуток, ширилося більше, ніж досить. Проте в цьому не було нічого дивного. Із огляду на химерні пригоди у старому обійсті кроніншилдів, мені не сподобалося те... Про що надміру балакучий банкір Едварда якось прохопився в міскотонікському клубі. йшлося про чеки, які Дербі регулярно пересилав якимсь Моїсею та Ебігейл Сарджент, а також Юніс Бепсон до Інсмута. Було схоже, що потворні слуги вимагали відступних, але Дербі не згадував про це під час наших розмов. Я чекав початку літа, а із ним і канікул свого сина, студента Гарвардського університету, аби разом із Едвардом рушити до Європи. Втім, я помітив, що одужував він не так швидко, як я сподівався. У його надмірній жвавості було щось істеричне, та й дедалі частіше давалися в знаки депресивний настрій і пригніченість у грудні закінчили ремонт у старому домі Дербі, однак Едвард зволікав із переїздом. Попри те, що мій друг ненавидів кроніншилдівський будинок і боявся його, він був наче ув'язнений у ньому. І схоже ніяк не міг почати пакуватися, вигадував будь-який привід, аби відкласти переїзд. Коли ж я відверто про це сказав, він... Без видимої причини перелякався. Старий Дворецький його батька, він повернувся до маєтку разом із рештою колишніх служників, якось повідомив, що його вражає безцільне никання Едварда по дому, і особливо його перебування у підвальних приміщеннях. Я поцікавився, чи не надсилає осната якихось погроз, але Дворецький сказав, що від неї не було Жодних листів. Якось Дербі завітав до мене перед самим Різдвом, геть занепалий духом. Я саме завів мову про нашу спільну подорож, коли це він скрикнув і буквально вистрибнув із крісла із виразом неконтрольованого жаху на обличчі. Не можу навіть його описати. Такий панічний страх у здорової людини могли викликати... Хіба розверсті безодні пекла? Мій мозок, мій мозок, господи Дене, Мене щось тягне, звідклясь? Стукає, дряпається, ця дияволиця, Навіть зараз, Ефраїм, камох, камох, Безодня шоготів, а я шубні гурат, Козели з тисячею молодих, вогонь, Вогонь по той біч тіла, по той біч життя у надрах земних, о Боже! Я допоміг йому знову сісти у крісло, а коли його істерика змінилася апатією, влив до рота трохи вина. Він не опирався, але ворушив губами, неначе розмовляв сам із собою. Скоро я зрозумів, що він намагається зі мною заговорити і наблизив до нього вухо аби вловити лечутні слова. «Знову, знову вона намагається. Я міг би здогадатися. Її ніщо не зупинить. Ні відстань, ні магія, ні смерть. Вона приходить і приходить, переважно вночі, а я не можу піти. Це жахливо». «О, Господи Дене, якби ти тільки знав, як це жахливо!» Коли він знову поринув у апатію, я підклав йому під голову подушки і дав можливість спокійно заснути. Я не викликав лікаря, бо здогадувався, що саме почую про душевне здоров'я мого друга, і вирішив покластися на природу». Близько о півночі Едвард прокинувся, і я уклав його в ліжко на горішньому поверсі. Але вранці він пішов. Пішов тихо. І його дворецький, якому я зателефонував, повідомив, що Едвард удома і невтомно міряє кроками бібліотеку. Після цього Дербі зовсім підупав духом. До мене він більше не приходив. «Натомість я щоденно його навідував». Він незмінно сидів у бібліотеці, втупившись поглядом у порожнечу із таким виглядом, наче прислухається до чогось, відомого лише йому одному. Інколи він говорив цілком осмислено, але тільки про буденні речі. Будь-які згадки про його негаразди, плани на майбутнє або снату змушували Едварда шаленіти». Дворецький сказав, що серед ночі трапляються жахливі напади, і що він цілком може себе скалічити. Я мав тривалі розмови із його лікарем, банкіром, адвокатом, і зрештою зібрав у Едварда нараду за участі терапевта і двох психіатрів. Конвульсії, що стали наслідком перших же наших запитань, викликали жах і співчуття. І того ж вечора, попри шалений опір, його відвезли у закритому автомобілі до Аркгемського шпиталю для душевнохворих. Мене призначили його опікуном, і двічі на тиждень я навідував Едварда, зі слізми на очах вислуховуючи його божевільні вигуки і монотонно повторювані страшним шепотом фрази «на кшталт я мусив це зробити», «Воно дістане мене! Он там, у темряві! Мамо, де не, врятуй мене!» Ніхто не міг сказати, чи є хоч якась надія на його одужання. Однак я доклав усіх зусиль, аби зберігати оптимізм. У Едварда має бути свій дім, якщо його колись випишуть, тож я перевіз слух до садиби Дербі. Поза сумнівом, саме вона після одужання мала стати йому надійним притулком. Водночас я ніяк не міг вирішити, що робити із маєтком кроніншилдів, із безліч складних приладів та інших геть незрозумілих предметів. Тому просто лишив усе як є, попросивши покоївку навідуватися туди раз на тиждень і прибирати у великих кімнатах а грубника прогрівати у ці дні будинок. Останнє лихо сталося у переддень стрітення, і почалося воно за жорстокою іронією долі із проблиску фальшивої надії. Якось уранці, наприкінці січня, мені зателефонували зі шпиталю і повідомили, що Едвард несподівано отямився. У нього, як і дотепер сказали мені, траплялись провали у пам'яті, однак здоровий глуст безумовно повернувся. Певна річ, йому ще належить якийсь час побути під наглядом лікарів, однак успішний результат не викликав сумніву. І якщо усе добре складеться, за якийсь тиждень його можна буде виписувати. Не тямлячись від радості, я поспішив до Едварда – та коли сестра провела мене до палати, я просто закляк на порозі. Хворий підвівся з ліжка і з гречною усмішкою простягнув руку для привітання. Саме тоді я помітив таке непритаманне його натурі збудження. Переді мною стояла самовпевнена істота, що колись так мене налякала». За словами самого Едварда, тоді душа дружини заволоділа його тілом, і я бачив той самий палаючий погляд, точнісінько як воснати і старого Ефраїма, той самий міцно стиснутий рот. А коли він заговорив, я почув у голосі ту ж глибоку іронію і неясну загрозу. Це була та сама істота. Що п'ять місяців тому сиділа за кермом мого автомобіля. Людина, якої я не бачив з дня, коли вона, прийшовши до мене погостювати, забула подати наш умовний сигнал і викликала в мене такий незрозумілий страх. І ось, тепер вона знову збудила у мене теж незбагнене відчуття чужинської потойбічності і космічного жаху». Він збуджено говорив про приготування до виписки, і мені лишалося тільки погоджуватися із ним. Попри дивні провали в його спогадах про нещодавні події, але я відчував, тут щось не так, відбувається щось жахливо ненормальне. Ця істота викликала у мене невимовний жах. Тепер він був цілком при здоровому глузді. Але чи був це Едвард Дербі? Якщо ні, тоді хто або що це було? І де ж сам Едвард? Випустити цю істоту на волю чи краще тримати під замком? А може було б краще стерти її з лиця землі? У кожному слові цього створіння відчувалося щось диявольське сардонічне, а в погляді очей... Достеменно, як воснати, відчувалась якась особливо огидна насмішка, коли та потвора говорила про дочасне визволення здобути після отримання у надзвичайно тісній камері, Я почувався збентеженим і розгубленим, тож поспішив попрощатися. Увесь цей день, і навіть наступний, я сушив голову над питанням, що сталося? Чи я, душа, чужими очима дивилась на мене із Едвардового обличчя? Я міг думати лише про цю страшну загадку і навіть не намагався повернутися до своєї звичайної роботи. Наступного ранку зателефонували зі шпиталю і повідомили, що стан пацієнта залишається незмінним. І надвечір я вже був на межі нервового зриву. Відверте це визнаю, хоч дехто й скаже, що мій тодішній стан вплинув на подальші події. Нічого про це не казатиму. Хіба тільки те, що усі наступні події не поясниш самим лише моїм божевіллям. Це сталося вночі після того другого вечора. Мене охопив жах, неосяжний розумом страх запустив пазорі в мою душу, і навряд чи коли-небудь я зумію його позбутися. Усе почалося із телефонного дзвінка, близько опівночі. півночі. У всьому домі не спав я один і сонно відповів на дзвінок у бібліотеці. На протилежному кінці дроту, схоже, нікого не було. Я вже збирався було покласти слухавку і лягати спати, як моє вухо почуло щось віддалено схоже на звук. Може, хтось через силу намагається зі мною поговорити? Прислухавшись, я ніби почув якесь булькання, так часом у крані клекоче вода, і в цьому звукові із подивом вловив щось подібне до невиразних лечутних чутних і нерозбірливих слів, складів. Я обізвався. «Хто це?» Але у відповідь почув лише буль-буль. Буль-буль. Було схоже, що звук неживий, механічний, тож я припустив, що по той бік несправний апарат, здатний лише приймати звуки, і додав. «Я вас не чую. Покладіть слухавку і зателефонуйте у довідку». «Слухавку?» Одразу ж поклали. Як я вже казав, це трапилося близько 12-ї. Коли пізніше почали з'ясовувати, звідки зателефонували, виявилося, що дзвінок надійшов із дому Кроніншилдів, хоча до приходу туди служниці лишалося ще принаймні три години. Я можу розповісти, що там було. Страшенний безлад у дальній підвальній комірчині – які сліди, бруд, похабцем перебраний гардероб, незрозумілі відбитки пальців на телефоні, безладно розкидане канцелярське приладдя і нарешті страшенний сморід в усьому домі. Недолугі полісмени навигадували собі теорії і досі займаються пошуками тих страхолюдних звільнених слух, які в усій цій митушні кудись пощезли». Вважають, що вони жадали помститися, а я трапився під гарячу руку, оскільки був найближчим другом і порадником Едварда. Ідіоти! Невже вони вважають, що ці неотесані бовдори могли підробити її почерк? Чи були здатні зробити усе, що сталося потім? Невже вони геть сліпі і не помітили, які фізичні зміни... Відбулися з Едвардом. Що стосується мене, тепер я вірю всьому, що він розповідав. За межами життя є жахіття, про які ми навіть не здогадуємося. І час від часу недобра людська цікавість прикликає їх до нас. Ефраїм, Осната, це диявольське поріддя прикликало їх, і вони... Поглинули Едварда так само, як зараз намагаються поглинути мене. Чи можу я бути впевненим у своїй безпеці? Ці сили здатні пережити будь-яке фізичне тіло. Наступного дня після полудня, коли мені вдалося вийти з прострації і знову доладно говорити і пересуватися, я вирушив до божевільні. І застрелив його заради Едварда і всього людства. Але яка може бути певність, допоки не спалять тіла? Тіло зберігається для нікому непотрібного розтину. А я стверджую, тіло треба спалити. Його необхідно спалити. Тіло того, хто не був Едвардом Дербі, коли я його застрелив. Я з божеволію якщо цього не зроблять, адже наступним можу стати саме я. Але я не з легких і не дозволю жаху, що вирує довкіл, зламати мою волю. Одне життя, Ефраїм, Осната і Едвард, хто наступний? Я не дозволю витіснити себе зі свого тіла». Я не обміняюсь душами і з нашпигованим кулями трупом, що лежить у божевільні. Але дозвольте мені спробувати розказати до ладу про останні події. Я не говоритиму про те, на що поліція уперто не звертає уваги. Розповіді про химерного смердючого карлика, якого бачили щонайменше троє перехожих на Гайстріт Близько другої години ночі і про незвичайні відбитки ніг, помічені в різних місцях. Я розкажу лише про те, як близько другої ночі мене розбудив дзвінок і стуки у двері, дзвонили і стукали навпеміну, наче зі страхом і тихим відчаєм намагались відтворити наш із Едвардом умовний сигнал три та два. Ледь очунявши після міцного сну, я сполошився. «Дербі у мене під дверима?» І згадав наш давній код? Але ж та його нова особистість не знала. А може Едвард повернувся до нормального стану? Чому він прийшов до мене так поспіхом і вочевидь знервований? Його дочасно виписали, чи він, можливо, утік? «Мабуть», – міркував я, – накидаючи халат і спускаючи сходами вниз. Повернення його колишнього супроводжували напади маячні і страждань, що й призвели до відчайдушної втечі. Хай би що там сталося, а він знову був тим самим, старим, добрим Едвардом. І я мушу йому допомогти. Коли я розчахнув двері у пітьму Берестової алеї, назустріч потягло нестерпним смородом, від якого я мало не знепритомнів. Нудота підкотила до горла, і лише за мить я ледве розгледів на сходах скоцюрблену мершаву постать. Мене викликав дербі, але хто ця смердюча і бридка подобизна людини? Куди так раптово зник сам Едвард? Він дзвонив у двері, за якусь мить до того, як я відчинив. На прибульці було пальто Едварда. Його поли волочилися по землі, а рукави, хоч і закатані, закривали руки. На голові низько насунутий капелюх із широкими крисами. Чорний шовковий шарф прикривав нижню частину обличчя. Коли я нетвердим кроком вийшов на ганок, постать видала якийсь звук. Такий я вже чув у слухавці, і простягла мені на кінчику довгого олівця великий, щільно списаний аркуш паперу. Усе ще не прийшовши до тями від страшенного смороду, я схопив аркуш і спробував прочитати написане у світлі, що падало з відчинених дверей. Безсумнівно, це було написано почерком Едварда. Але навіщо писати, якщо він... Тільки настояв під моїми дверима. І чому літери такі недоладні, криві, наче виведені нетвердою рукою? Я не зміг нічого розібрати в притьмяному світлі, тому підступив до холу, а карлик механічно посунув за мною, але спинився на поріжку між зовнішніми і внутрішніми дверима. Від дивного прибульця жахливо тхнуло, і я сподівався. Дякувати Богу віне що моя дружина не прокинеться і не побачить цієї потвори. Прочитав. Ноги мене підвели. В очах посутеніло. Оттямившись, я побачив, що лежу на підлозі, а моя заклякла від страху рука усе ще судомно стискає той клятий аркуш. Ось, що у ньому було. «Дене!» «Поїдь у божевільню і вбий його. Знищи його це більше не Едвард Дербі. Осната захопила мене, хоча вона сама вже три з половиною місяці, як мертва. Я збрехав тобі, коли сказав, що вона поїхала. Я убив її, я мусив її вбити. Це сталося несподівано, але ми тоді були одні, а я перебував у своєму тілі. Під руку трапився свічник, і я проламав їй голову. Вона могла забрати мене назавжди, на День усіх святих. Я поховав її у дальньому кінці підвалу, під старими коробками, і знищив усі сліди. Вранці у слух виникла підозра, але їм є що приховувати, тож вони не можуть нічого сказати поліції». Я вирядив їх геть, але тільки Богу відомо, що вони, а з ними й інші члени культу, можуть утнути. Якийсь час, мені здавалося, що все гаразд, але потім я став відчувати, як у мене в голові щось перевертається. Я зрозумів, що це, як таке забудеш. Її душа, як і Єфраїма, не покидає цей світ і залишається поруч із тілом – Поки вона не зотліє, вона переслідувала мене, примушувала обмінюватися з нею, заволодівала моїм тілом, а мене заганяла до свого трупа, похованого у підвалі. Я знав, що буде далі, і втік до божевільні. Це сталося. Я опинився у задушливому муроці, у загнилому трупі оснати, в підвалі під корбками, де я її закопав. І я знав, що вона опиниться в моєму тілі у шпиталі назавжди, адже це було вже після Дня усіх святих. І жертвоприношення мало зробити свою справу навіть без неї, готова вийти на свободу і загрожувати усьому живому. Я був у відчаї, але попри все зміг вилізти, прокопавши гуліруч нору. Уже надто пізно... І я не здатний говорити, я не зумію і зателефонувати, але і ще можу писати. Я спробую, зберусь на силі, принесу тобі останнє слово і попередження. Убий цю дияволицю, якщо тобі дорогий спокій і мир на землі. Просте ж, аби цю тварюку спалили. Якщо цього не зробити, вона житиме й далі». Вічно переходячи з одного тіла до іншого, я не можу передбачити, чого від неї чекати. Тримайся осторонь чорної магії, Дене, бо це бісова справа. Прощавай, ти був справжнім другом. Розкажи поліції щось правдоподібне, а я страшенно шкодую, що втягнув тебе у все це. Невдовзі я спочину. Це тіло довго не протягне. Сподіваюся, ти це прочитаєш. І убий цю потвору, убий її. Твій Ед. Другу частину листа я прочитав значно пізніше, бо знепритомнів після перших трьох абзаців. І знову замлів, побачивши смердюче створіння на порозі, де його зустрів потік теплого повітря. Більше посланець не ворушився і до тями не приходив. Мій дворецький виявився більш товстошкірим і, побачивши вранці у холі цю істоту, не знепритомнів, а натомість зателефонував до поліції. Коли вони приїхали, мене перенесли на гору і вклали у ліжко. А ця істота так і лишилася там, де знепритомніла полісмени прикривалися насовичками, проходячи повз неї. Врешті-решт, серед купи недоладно підібраного едвардового одягу, знайшли напівзотліли страхіття: кістяк і розвалений череп. Огляд зубів підтвердив: череп належав оснатій.